Manuel. No se on vanhempi konstaapeli Liimatainen tässä päivää. Uh, tuota kuunneltiin tuossa tuota teidän lähetystä, lähetystänne ja onko nyt sitten käynyt niin, että te olette käyneet metsässä hakemassa kuusen luvatta? Uh, mitä tarkoittaa? Te tuossa äsken suorassa lähetyksessä katkaisitte kuusen. Uh. Haittako te sen metsästä luvatta? hakem tämä puu pois. Te juuri äsken suorassa lähetyksessä hakkasitte kuusen poikki. Joo, mutta hakka ei oikeasti minä tä koko puu pois sitten. Eihän vietonta luontokappaletta saa mennä hakkaamaan. Millä millä luvalla te menette sinne ja hakkaatte puuta? Minen ylen että voi mennä vain metsä ja että puu pois. Ei, se noin käy. Teidän täytyy pyytää metsänomistajalta lupa. Joo, mutta ei minä tiedä, kuka on tämän metsän omista. No, mutta kyllähän te nyt, hyvä mies, ymmärrätte, miten mautonta on mennä hakkaamaan puuta suorassa lähetyksessä. Ah, Joo, mutta minä luulen nyt, että soittaa tämä Tenkanen, tiedätkö, joka tekee tämän lähetyksen. Tiedän kyllä, mutta e ky se oli te, te, joka hakkasitte sen puun. Eihän se kenenkään vika ole. Tehän ah, sitä mutta... puuta hakkasitte, eikö vaan, älä änkytä. Mitä sanoin, ei minä... Kyllä minä tiedän, kyllä minä vähän joo lyö puu, mutta hän sanoi, että mene vain ja tekee näin, että kyllä voi tekee. No ei, ei minä tiedä, että ei voi mennä ja puu. puu. Jos, jos Tenkanen käskee teitä hypätä kaivoon, niin hyppäättekö tekin? No ei, minä kaivon hyppää, Kyllä ymmärrän varmasti, että, että minä ei tiedä kaikki, mikä on Suomen laki. Sanot. Ja hän sanoi, että lyö puun, niin sitten kyllä minä ajattelen, että no... Jos Tenkanen käskee teitä hypätä auton alle, niin hyppäättekö? No Tietenkään minä hyppään autoajalle. Tämä on tietenkin vaarallinen. Entäs etäs, etäs sitten, jos, jos kirveellä käskee Tenkanen lyödä teitä käteen, niin lyöttekö? Kyllä minä voi väärällä, mutta ei sitten, että vaarallinen asia. Ei minä mikään jos no... Tenkanen käskee teitä äh, lyömään miestä naamaan, lyöttekö? No, ei tietenkään lyö. Minkä takia te sitten hakkasitte puuta? No Minä ajattelen, että tämä on normaali asia, että Suomi jokainen voi tekeä. Vielä tuon luontokappale, jokainen, jokainen. Herra Jumala. Että, hän sanoi minulle, että jokainen mies, mikä on mies oikeusta, että, me, minä tiedä, mutta että Voi mennä ja teke asiaa. Manuel! Mitäs? Tenkanen täällä ja Kristina? Jumalauta. Hei, mitäs peliä toinen, että sä rupeat laittaa kaiken niin meikäläisen piikkiin? Jumalauta. Kuule. Kyllä varmasti laitan nyt tämä puhelun jälkeen, laita kaikki asia, mikä tulee sinulle. Jos tulee joku ongelma, minä laitan kyllä vaikka... Nyt en mene, tiedätkö, laita tämän auton väärä paikka, kyllä sakko anta sinulle. Tämän. No etsä mulle sakko, jos tuo. Minä kosta tämä. E Toinen kerta, kun soittan <laughs> puhelu minulle tämä. Ja näköjään minä menee... Tiedän, ja sitten tiedän itse enää voi, niin sitten pitää laittaa, joku... Kuka soittaa? <laughs> Roope, meidän työharjoittelija. Ah, sinä myös. <laughs> minä. Me ajattelin, että et sä tunnet mun tai Kristiina niin me laitettiin Roope asialle. Jo, minä tulen takaisin etsi pinan. No, tervetuloa takaisin. Ja hei. Varo poliiseja. Joo. Kristina eh Minä jätin nyt Järtenkanelle. <laughs>